Kujtoj, në kujtoj me në kujtoj Merimangat, diskoteka do, do, do, do, do. Në kujtoj ku këtëcenim të fagë edhe në pasirë Ore, ore, ore, kam një pyë Në të retheve, të bëjmë një pyëtje Po, po, po se kujtojni vetëm Po ta njës, kjeni një tash për juve Po fali, jutë retheve, po se që kjeni vetëm rreth Sezoni e në të rekonë që Iga unë se kapë Kujtë e se mos ma thuy Shiko, në të retheve do përjmë republikën e retheve Prinsipatën e retheve Vila iëti i retheve Do më dhëmë do boni të sarraf Karë, karë, karë bunarë Në melu është një në jemi në garë E të më tonë Jo që unë i së të këndën këtë që në likë si e këtu Mosja i për një korotacionin e këtë Ja, ja, të delni në mbrojtje vla Të delni që Unë dëshirojë të bëjë Republikën e qenëve të braktisur Me krye rarë E të virë kërista që ramon E qenëve ah. të braktisur? Republika e Uxakut Konfirmojët që tje Konfizohet me vorën e bomit Fresku, <laughs> shkollën e bashkume Princi i Uxakut Kasemi Malkuqës Njeshtër me vjellën e djejpave <laughs> Qenesër Ka tra me këto principata Me lek Kallohet ah. vetëm nga provinca e kodrës priftit Jeni mot mirët Mrejna principatave për kace Me respekt, lamburn pipfi Lamburn <gjellar> <gjellar> pipfi Respekt Jan ortodoks <gjellar> të idion Shikotës i Shikot Iftuari duhet këtë bëjthot me qështjet aktuale Mos është Gjakil Pano? Ua! Jo! Jo! Jo! Jo! Jo! Jo! Jo! Jo! Jo! Jo! Jo! Jo! Jo! Jo! Jo! Jo! Jo! Jo! Jo! Jo! Jo! Jo! Jo! Jo! Jo! Jo! Jo! Jo! Jo! Jo! Jo! Jo! Për shëndetje, nashkrit jeni motë mirë Sa për, për temën, qyteti budalejve He, he, he, he, he, për shëndetje, për për të shkoshti Pa qojët dërfun më sa shperlë më më përdo Për shëndetje karkaleca oh. Unë do shpallë e republikë në bashkuar të rakis uh -huh. Ku do të mblitheshin aliansat e, e varjeteve të ndryshme si rakia rrushi Fane, lungoja. kumle, moni, rakit darde tjer Dhe, dhe gjitha i tonin të lumë të në efektin e ujtë bekum Dhe të mendosh që të gjitha këto rak Pa oh, la kirigoni. Alo. Po, e tani la, po telefoni. Po, por mora shpijam shituar për këto. E vura shiu transmettorin para më të qsej tani, bëu ka vike shef fon puni. Ja, pra, shpjegoj pak çfarë as humori valla. Çiko, ta kesh parasysh humorish pjesa më e rëndësishme e seriozitetit. Unë uh kuptoj humorin se dikur kam pas pa atë humorist të skadros, unë kuptoj. Në no, pëllqenë, pëllqenë Po për çamë po more? More apë që u thejmë nuk ka zëjtë keqë Për shumë do ishe shumë Kësë? Erda Po mm, okay. uh, Zëjtë keqë shumë, Një republikë Ose një uh, Qark Qarku i, I analizme për shumë një, Për si? shumë Po për po për për një po vullë A, pa edhe vër. pak, edhe pak Po pa prej t'i vër vullë për Ju përdo, ju i keni vullat të fatë apo të njoma? Të njoma, të njoma okay. hmm. Në njom, dhe të njësë si e fatë Por e shtë lovë në rruës Në falë, po përse që është një? <laughs> Ishte <a> shu... <laughs> <laughs> Më pëlqenë, më pëlqenë Një republikan në listë dhe ishe mira për shumë Si qka vatikani për shumë Atak shiltarë dhe po, vetë Dhe ishe një shkirë E t'i një shkirë E t'i një shkir që kur në shumë arë, amerikani, ka pasur analisët e ti o zënila a mutishe ti përshumë të ambasadori miri këti shtetit e rri që të bëtë sovran përshumë të ambasadori i ku t'i gjonë, i gujnesë ku t'i gjonë, e, ku t'i gjonë, e, ku t'i gjonë ku t'i gjonë, e, ku t'i gjonë, e, ku t'i gjonë ose në gujneja, këto që e quenë po, gujneja franseze o zënila o, mësë përhajshë drek kam E shestine, sa të mjerë, sa të mjerë anë të ide të greke, kanë dalë të shqipë, janë super ide po përçes por shori. Ide kreative fantastike stinës tash e ato. Kam ide, oh, ju frut. Kjo ka kuash dar. Po, më tjeni. Ka ide dhe ide. Vetëm vini atë me frymar artificiale. Po, se ke dy ide dhe ide, prandaj. Po. Po, po. Po, po. Po, po. Po, po. Po, po. Cili është raporti juaj juridik me Castron? me koston. Ëh, mm. uh, është kompliket. Ah, okay, no problem. I nën trënqullash. Okay, okay. Por drejt çdo ani çdo konsumoni ashtu, do propozoj, ëh. Nuk i sjose premit me Jon, janë trashë zemrë, apo shato. Ska nevojë, nuk i dua ai këto, nuk i dua. Po, si kam çe flaj. Po, në banjo, për chefin ti, duke parë revizor. Po, është pa pavarësi, ëh. Po zanti moment, shigando li këto. Un e, e ja, përfundoi argumentin. <të> uh, Un do i propozoja, mm, a, se që në, në, në shtallin e Republikës Surrealit, hyrja në Republik të bëhet me pusje dorë. Kjo është viza, uh -huh. për të marr vizën me pusje dorë. Uh Ëh, -huh. lartmamisti, që shumë i mirë po unë i kam, çe flas, prandaj nuk ja bën. Zbatën shumë mirë, sidomos sot që nuk është koha laikave. Absolutisht unë Bon mir shoqërin nuk bën lajë ja afër. Uh, Respektazione. Ja. Bravo. Bravo. Ka kje fansa? Mh. Kje fansa. Se pu, ka, ka, jepesh më këkom hapor që un them një fjalë. Un mir pjesë. Pjesë. Kjo pjesa e i des mvlëqësh sholë, them por. Ja, ja falkabe. Ufu. Kalofsh mir. Lëfir jet mbar. Do thoshte dikush. Kalofsh mir. Dije Santana Maria Marina Marina Marina O oh, Marina. Su Marina. Shk Marina Marina Success Success Ha shkëlqej Marina Marina Mos e ke për Flora Marina Marina Shitaret për Bregtashin çosh <laughs> Bordo vini një version version remix Version Orthodox A është e ke të shkëti Bunamin Yes uh, yes zotnya joy Igor apart Pas pak ora. Sasha don't and vetëm Sasha don't on edit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 me qëmimet më të mira në mëzë dhe mundësi financimi pa kolateral. Për më shumë informacion, vizitoni flora marina.com Ora, 13 vjetë e 2 minuta. And now, the news on Club FM. Laj më shkurët në radion kombëtare Club FM dhe gjues të klabefen për shëndetje e unjohime lajme të orës 13. Sot opozita po shvillon protestën e radhës për para bashkisë të tiranës. Koordinator i pëdës për krye qytetin Kleviz Bali u mbajti një fjelim ku hodhi akuza për ministren infrastrukturës Belinda Baluku. Bali u thasë se spak po eton Balukun edhe psa ju menadjon 75% të bugjetit të shtetit. Avokatët e të pandehurve për dosjen Partizani, mes tyre Saliberisha dhe Dhën Drejtia Marbër Malltezi, kanë firmosur përfundimin e hetimeve, nga prokuroria e posaçme dhe kanë marrë në dorësim aktet hetimore, ndërkohë që të pandehurit kanë 10 ditë koafat për të bërë pretendimet në lidhje me aktet e dosjes hetimore. Pas këti vendimi, Sali Berisha është viloj një konferens për shtyp me gazetarët ku hodhi akuzat e spakut, duke i cilësuar si një pyramid mështrimi. Ajo shprej se hetimin dhe i ti ka njësur pas një denoncimi të cilin e konsideron mështrues nga socialisti Taulan Bala. Mario Mita i deputoj me Allah Itad në Kubën e mbretit të Arabin Saudite, brojtës i kombëtare si u azuar të kjo skuader, e nisi si titullar për bal al-in në sfidën e fazës jetë të gjështë të mbëdjetat. Mita i pati një pareqytje të mirë, duke të reguar që ndryshmëri në mbrojtje dhe nëndim të sulmit. Ishit me laimet në Radion Kombëtare, Klabe FM. The next news break in 60 minutes on Club FM Lajmet e tjera shkur pas 60 minutash Riko Shet mundësohet nga Vlora Marina veë rrugë të onun po kishte u dali fali të marton vay kurto të sër dhe sër ne gjë ka ashi Ju ucranet xogoni nga gjithë vota. Faleminderit jeni me ne me Rikoshet në të gjithë botën me Club e Fem dhe ne do vazhdojmë edhe për 2 orë të tëra. Ka ardhur ora 2, ora e ftuorit special. Si duket vota si saçme, a? Po kur thonin ne yh isha ndurrës. Çfarë thure? Sot dëjohemi në të gjithë botën falë aplikacionit të Club e Fem, jo vetëm kaq, por ju mund të ndiqni edhe në transmetim ditën e diel pas orës 20. Ne koçet. Ka ardhur një mesazh nga e quajë Dritan Hila, ai që mori çfar në telefon dhe tha ora mos është Anastas Pangjeli në stas panjili jo, i avollë ja, ra ai shehit nga goja jo apro jo apro apro tema përsonj për flasim është coptimi i Shqipërisë pra nisma më e rë idiote charlatane e pamenduar li e lig e qeverisë për të kriuar, për të krijuar shtet brenda shtetit brenda shtetit se nuk mjaftuat duke i dhën ekstra territorialitet pra tok Italia e shtuar me tokë se ka dhënë një tokë në Lezhë Shqipëria është zvogluar Si toksia ka dhënë një pjesë lezhës italiane. Lezhës, por thotë tash që edhe komunitetet e fitares, siç është rasti i butashëve, mund të krijojnë një shtet të dyrin. Normalisht linjë të drejta ve muslimanëve, edhe katolikëve dhe ortodoksëve. Ashtu ushme mota. Filloi anullat sipasaj thotë se gjitha kishat janë anagramia. Falë se vnoq pak kisha që pa. O nuk prenotë dy net fundjavën e ardhshme në Saran. Po ik, okay. po ikmë orë or, keq që çershorum. Po ikmë për shkollë, <laughs> po hipim, fuqoni tik. Bëhet, bëhet, bëhet ama mirë, ikira burse. Na kënaqemi dhe ne, jo për gjò. Ju na jeni shumë mirë, jeni shumë Flori kush është kënga jote? Jeni shumë. Atë e hapshëm. Ë, ju falënderoj shpirtim, ju falënderoj ti Indër, ju falënderoj dashuri. Dhe para se ta ftojmë ftuarin dhe përshëndesim edhe të ftuarin në radhë. Senesira byrek apo jo? Që nuk ka shkron hëngrim. Nuk ka as Al Pacino, s'e kanë shkuar një Al Pacino. Oo! I ndi afro, e di sa jine për. Just come from them. After Dhe po njëta familje është një unë që ka shkut Apolloni Po ja më për, s'ka lidhe Apolloni Apolloni Apolloni Po, e përshnesi Këtëve që e përshnesi juve tashurit e mi Edhe gjithë dhe kështë all over the world është nga Giuseppe Otaviani dhe qëhet Aria është një super kënd që ja vlen me u gju Mjëz, drek, dark, njës Këtë Giuseppe është nga Belgjika apë është talakë? Ja, është si futa i e fegjën qote eksajl rryme a ti si mund do të ku sinu këto sigur e jë di kush thikse futshu gura në gojë apo të gargar me gura me ç'i po referohesh gura me ç'i apo ju referohesh gurave a është kuftove ka shmit mesazh lidhje me Dritanilin që mori shpar sot po ëh po. uh, uh, hmm. daive tani fillon me çështjen ku e lam falindite ma ma ngritë podi Dritanila thot e ka gjetur ka gjetur një doktor për të rregulluar nofulën se i ka rënë pak poshtë. Ka problem. I ka ra <laughs> la i vit. Ka këto gungat, ka çikpota domethënë. O vitë, po i vitë. Erdi momenti. 069 2070 222. Krijoni Republikën tuaj. Ja, mirë tash. Po, ha? shtetin tuaj sovran kudo okay. që ndodheni. Ora nga qytetit e ndryshme, e ghevure që nga e shtetit, asë një s'ka kryu nga e shtetit Po, i kanë zidhë ku fit bota Po, s'ta fal njeri anela, vedem tu në dojt të budalicin me këtë të kryer Hajde Amerikas jo, Norvigijas jo, Asia jo, Afrikas jo, Evropas jo Dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe Poisha Beddia, Pojana Moradi, prova prova, e zgjo një ditë të pritën. Maratona filloi, ngriha te krau, ngriha, ngrihe krau. Kam një orë që u dëgjova me të thar puzë për të folur, më jeta se ta puthin tashi ta rregullonin ti rekord, ta sistemojnë. Shumë faleminderit. Faleminderit për ftesën. Jam shumë emocionuar. Është një plan spektakolar. Kur nga që sa po dëgjova majëndri ishte si për sigurisht djo spa ku e vura për holmësh. Sot jam në spa. Si ata që di. A do të sabot? Ke vazhdu punë spa. Jam ofizoterapist në spa. Oh, fizioterapist, fizioterapist. E vin ata të merren byty dhe fillo atish. I ceksh me me dorë apo me makineri? Jo, me çkënd. A do të çeka ardhmë. Kam ardhur në kamp dhe me biçikletë ndërkohë me jetë do të them vetëm këtë si batut, po e di bon si e kopyre, po ndiejm se ai kopiri, nuk e di s'ka gjetur, po e shtimi që ka gjetur prindët e vetë biologjik. Ai e tinit e kthetet prindët e. Mirë se erdha dhe mirësu riktheve në një far mënyrë në botën e bukur të medias. Tin fakt na gjove gjithnjëherë shën e parë dhe do rrin kënd, do rrin kënd siç është ti është një moment që doj me ufut. Po e gjena blonde, hajde blonde, korë buzuri. Me jetë të saj gjenë këtu çifar? Një dy gjenë në gjys. Pa dy, një paçiste. Paçiste, archiste, iusin dy mes pinajt, një me çepën domate. Po e kafet me holle gjenin. Pse unë edhe unë edhe në autobus, gjys billete pa ku akoma. Po, po. Po jam e këmp. Un kam një shok që fus në çese, them janë pazarët që kam. Me ka e kemi xhotën, me xhotën, me xhotën, me xhotën. Uauto. Mira, alamun kard me mesazh, nuk e di pse kandiduar që jam que tu, mas acho que tem manjiga nem por só. Pô, ah, pô, pô, pô. Mari nga Rrushbulli, po, Rrushbulli, Rrushbulli. Urdhri sovrani Rrushbulli ton. Una Rrushbulli. Urdri sovrani Rrushbulli, medalje, certifikat, mirënjohje. Ndryshe, ndryshe nga, ndryshe nga nga Federata e Bektaşive thot ne do ta ndrejtoj Mama Monda. Oh, çamperda. Ai mami. Mama Monda, Mama Monda Begovani, Mama Monda Bilaxim me Baba Mondin. Si ka gjatë Gjeraj bunda! Gjeraj bunda for i bunda! Oh. oh, none! është rasti vllora dhe quna ku ndihem i trishtuar duke qeshur. <laughs> o kam i trishtim, se pëse me të vret kësha kopa të gjutë të rrëmë. A, është të rrëmë? Ba shtë dojnë baje të rrëmë. Kjo është himi e republikës mama bunda! Kjo është himi e republikës <laughs> mama bunda! Kjo është himi e republikës mama bunda! E për la, ne nuk kam pushim. Është me zor, domethënë me krytarë Kurventi, me Mama Monda. Ja do të flasim me kryeplakun, Monda. Edhe një shpjegim për fjalën proçk që pyeti e Gero. Për lutem, për lutem. Jam etimolog. Po, ndërkohë. Po, proçk putihësh pën. Ro ro. Kë çfarë? Ah, Okej. Okay, Ësë okay. dakor, dakor. Pra, po ja, është si ti prezervativi për ta, për ta. Për ta për ta mbrojtë nga. Është i bashkëllorë një, një, një, një, një përdorimshë. Si shkoi Vera? <laughs> me 1 milion 601 gjob <laughs> nga dretoria e Tatineve. Me nip, keni me nip. Aha. Nip dhe çunxaje. Po po po. E paguan shtetin. Po po po. <laughs> Jan rregull, ba. Richet. Bur... NIP NIP dhe mbës. Ës bër. A NIP dhe mbës. 1.600 nuk është shumë sa qara euro. Këta shë si përbudin, i pagova Po të i pagush? I pagova, i pona të pushimet Këtë redoria të atinë A e <laughs> ka po me shërbim prove, bibliotekë Nuk ka pa ku legët, ka shukarit du libra A të pra, pa qadrën, uh, u leo me krem Edo në më më shkiz, pësaj, Allah e të leo Që që frenderoj uh, Mama Mondën Ore, mora vesh që edhe Këj, Armand Duka Në shpalli Republika Sportive e Futbolit Federata Shqiptar e Futbolit Federata Dhe ai e meriton. Presidenti <laughs> vetëm lojtarët, <laughs> shumë. Ja ai. Grupi fizioterapistëve. Po duksesi me këtu. Ik Martin. Ik Komalitero. Kryeministër Silvino. Po Silvino kryeministër. Si <laughs> <stilvinjo> <laughs> mendon ti aty? Çfarë punon do? Babinho <laughs> Babinho Mondinho Babinho Mondinho Papa ba, ba, <laughs> Silvino <laughs> Fa <Flubik. laughs> vije na bashin fjalorin portugez si thonin Baba uh, Mondi najer am... Bio du mundo <laughs> <laughs> buildmont. Dipes po se buildmont. Paloma. Paloma. Oh, nah rrufsh, na rrug, na rrugs bulli. Duhet <c> të sharresh <sociaux> më përpara, na rrush budhjes. Sukati, na rrush bulli. Mos harroni se eh, ti, nah aty është ku prodhohet rushi dhe ka edhe pi energjike. Eh? Po <intil> po po po. Po skiberaku. <familen> ja, okay, ja kur e bipi. Kë mesazh, mesazh. Sa më shumë më thot humor dhe sa më pak muzikë rikoshet, prandaj dëgjohet për humorin. E keni e keni e keni atë nuk e di pse çfarë do të thënë kad me atë hilën ka teknikë të chimpeka teknikë ka rreth të chimpeka ai çi bën personazhet chimpeka dj x je bi disco play foritë se të e kemi mirë me këtë na na na na motorino check your horn check a horn horda Horda. Ë, ëma po fanta. Mor më apo një anë tani e mirë. O sa të mira janë ato oh, no, Lala, ato që ha çerek dhe qelbe gjithë uh, gjithë uh, ka qenë lokomot uh, lokomotiva e Durrësit. Valla oh, ishin radioaktive. O, i ka lëpë argo një stësi apoja. Ske shans me temperaturë Madelena. Valla, oh, u oh, diç ç'a besimje. Kete... O. <gjith> ti <gjith> <gjith> më besimje. Ha, mirë, ti kuj besimje. Unë jam më ka emrin një ati vet. A. Oke. Okay. Un jam mm -hmm. i urdhrit të të. Be... Aha. <laughs> un jam protestant. <iliyor Wirtschaft> <se Nova> protestoj që si un. Po që protestoj gjithmonë. Shumë mirë, bravo, bravo. Edhe kur ndodhi gjë e mirë, prap protestoj. Un jam në opozitë. Nuk jam dakord. Un jam në opozitë gjithkohas. Nuk bëj. <starter> <movedjaz> Bashkura ne ka qefti. Po po. A shojën, po më e, e kë bashur. A bashohen. Me... Po basha. Pasi që ai bashohet, me mentalitetin që ti mund punosh shumë me mentalitetin shu që ke, do të thënë që në opozit jetë kosti mund punosh shumë mirë te PS-ja, që ti zëri ti zëri ndryshe. Unë nuk, ka, nuk kam nuk kam nevojë të, të punoj te PS-ja valla, do të shpall vetëm mret në këtë moment. Ah. Merhaba, o, merhaba. Nga sot janë mret i brojt palboçës. Shfarudi oh, më. Sa koksha pa injukët. Po po. po, i, i, po Më oh, margina e djepovin e ngjashme me djepin e patalla. Ata kanë. Po dinë sik dytë se dohi infekcion. Ato pushimin e bojn Italia ti lloj. Italia. Ju se difuzim dy dimë. Ja që fillu tashje, ëh, si çdo ditë që fillua. E, e, me e status po të ashtë, ja? Një lutëm, drejtoju një mbretit me ju. Një me ti. Qa mbretit mre i ti me? Mbretit i brojt për poqës. A shtu, ha? Po, në nuk jemi mbretit, se skap u i brojt, maro. Unë do të prenotoj dy netë fundjavën e artëshme në Sarandë. Dikë mërë. Për këmër se ma, o që për të varë. Slafi. Kapë dy mujë. Ka doli mërë asilë, i këllat. Vati, për njësh. E, Proi Palpocës, Proi Palpocës kufizohet në veri me Proin. Po 2 pika. Në jug me Palin, oh. kurdën vendim, vendim me Poçën. Te jug me vërtet, ku uh, ku perëndon dielli te shpjaota? Në Proi gjys. Proi gjys. Proi. Besoj që e shikojnë që mund përëndim në djelit Po, po E, mirë, rengë Nuk zemi përëndim në djelit Isemi përëndim në djelit Për ajeri sa Nuk zemi përëndim në djelit Po, po, pa ndimere. tjetër Po, pa tjetër, po Patjetër, po edhe si përfundim, domoshta do ta lesh Republika e Proit Palpocës. E Proit Palpocës. Okay. Ma nje kimë me i berber këtu. Mm -hmm. Ai diti të prru. <laughs> si m z. Bo zero. Duhet sa ty është dhe ky Orwell, ja, proi psiqik. Po po. Proi. Me kë le zonier? Me kë le zonier? Me Karl Unwin. Ja kështu. Ora do vërtet aty ke ke kjo republika, nga do ta merrni ujin ju? Na proi. Ju do të merrni nga na ju. Shëkyrë, në proj sa malet proj <laughs> po, <laughs> po, po, u, u <laughs> këtë mëri në kini jo <laughs> Jo, e arrumë oh, E arrumë, edhe kërë u vujtumë U <laughs> këtë U këtë Duhet pasitë të të veshë sahatin ladi se Nuk të, nuk të aprovojnë republikën Nuk <laughs> e pro palpoqen për të busat Ljumë me sahat <laughs> Nuk e projëri oh, për të busat Mami si eshtë Mami? Hmm punë kemë mamin ti Si shpës për herë më çkemos mos dhe, po, dhe, maman, mos më devjo ta themu si jesh mamin Po më mbase më vërtet se burrët dinë shumë Po ju e pyetni gjithmonë për zotrinë Po gjithëpun babi do kur Në rregull jo është kjo tregon që kti realisht paskë i vërt janë çepë Si studion ato E para e para nuk i thuat mrenit që e kemi mamin Si kemi bretreshën Si kemi momën Oh moma monda Mami ku e përdor Mami ku e përdor Uai si mbretresh pra Besen me kuaj Po Po tek yonik kemi poni Paz taj baj sdojme Che kapak e ullot mami Nregu Nregu Nregu Si jo me e lart fara me për O, lade, mar kare mar Hymni, hymni i projt Ah, së riketë him fatiedë Francis, projt palponses, ertiento, ad angel for string Oh Booker E, Qunga, qe ke lartësët? A? Tjë hogën e kogërë? Zjetë e për bashki, kuri keni vënë atje? Skina bashkifare. Pëpsa? Skina pru. Ose <laughs> i mëtë që në knaqe. Je, paske qenë shumë lartësot edhe oh, më umorin, duke që... Kene gjo, kene gjo për ti thonë adit Jo, ma du me ditë se si me qatë do ti mjëdhë një tokat Lëtëske Lëtëske, zonë e këtu e shborë, ka toka bosh akoma Si ka brekë njëri është një nga problemi me cilët përbavrë Përbavrë, pa, përkjetë Kemi ujë përskimi tokë Me vojti ka shumë mërët një tjea që kanë tokë përskan ujë Përskan ujë, pa Të pojmë i binja gëzim Do dinën e prefekturë Varëk Varëk Aave Aave Maria Aave t'falë Jukam ljoni në lato si Selom, selom Aile në lëtë Qura? Mekë, më rëgër, gjusë orë, shindrugë më mora veç farës sifrët rëjë Kishë dë shirët... Sigur sakë për sex Kishë dë shirët qërësë Ej, yajësë, kishëm tëm jë vë shikarënë Së lë dë fjallët, ma seksit Puf. Ti trego histori të, po, me na qeveris. Po, po, po. Po, po. E ktit. Ai, ai dal pa sfaj, çemiftat atë. <laughs> I thot ministri atit, të mallit. Po. Do ta shevo tut. Kam gjujë që më ka dal emri, po mrotullohet emri për shkak që Po, atë ku punon audi fizioterapist? Aha. E to ai shumë i gjurt. Aha. As pak. Asparat a, a, a, Asparat <laughs> Friqet Friqet Friqet, friqet. friqet. I dashurati Kam shumë qëtë të qeras me dhe vërv Lucky man <laughs> Lesej ka mungë to Më së më dorën gje Qa është kë paket t'i garë Më për të kësherop një ka mungë to Lucky man, lucky man Unë e di që Adish pak shu si british Edhe luk unë e ka british Po, ka pasjen në klasme ato Vlezit Gallagher Po, po, po Lucky man dhe vërv Vërv për Sir Adin Yes Yes my liberty on oh my mind happened this coming and going i want you live with me and watch my fever go and no just where i am but how many corners do i have to turn how many towns do i have to learn all the love i have is in my mind man with fire in my hands happened something in my own place i'm steady nigga smiling i'm feeling no lonely stress where do i go happened Watch you look at me, watch my feet grow And I know just who I am And how many corners do I have to turn? How many times do I have to run? All the love I have is in my mind I hope you understand nails coming and going i watch you look up and watch my people go and alone Ora 13:32 minuta. Çfarë është Vlora Marina? Është njësi që i kam të gjitha kaq pranë. Një marinë klasit bodror. Apartamente premium me ambësira luksโซze, kuzhinë në autentike. Të kem pafundsisht mundësi për të provuar, zbuluar. Për mi të gjitha, të kën vendin tim për të jetuar, shtëpi apo hotel në pesë yje. Një magji për të mos u humbur, me çmimet më të mira në mesë dhe mundësi financimi pa kolateral. Për më shumë informacion, vizitoni floramerina.com. Rikoshet me klavë 5. Rikoshet. Zemra mirë mëgjes Se unë këvive zemra Mirë jeti zemra Jorë zë dujnë liz ke shumë qefta ti djesh në makinë, në shtëpi, në palestër, te liçeni, pas milionin modeton. Kjo është ke, mu bësh edhe dritë me makinë ka <gjubi> pashtëpin. Atje, atje me slow motion. Te pallati për të parë mallin. Do të bëj dob duplo mix aty te ajo. E ke bësh një pyetje. Po. Me çë do bëhet ky republika, domethë shteti sovran i Bektaşive. Larg qoftë po. A. Nuk ka rëndsi afër qoftë, nuk më intereson fare më ulta. Qoftë, qoftë. U pyete imës, Ashuria do hahet apo do pihet? Unë do të prenotoj 2 net fund javën e ardhshme në Sarandë. Ona ka qenë ajo Gjiri I... Dime, dime, dime E do shpal e qu Principat, no? A e do quet Principata e Baleshave Dhe të qi do flasin Shiko, kam një mendim Do shpal të tribun bregdetare të Qulakut Me ramën, statuin mes plashit Bravo, bravo Në 50 mesajit që kemi lizut anin 26 janë që kanë dhe kremini si mbrënda Pse ndos kjo? E, pa E gjenerojn E gjenerojn i desi I didet e... Gjeneroni ndesidet e atit personazhit, është atit. Ti je gjet në varë ide, ide. Kam një ide. Është edhe shumë sexy ajo. A, të morë vesh se janë këtu njerëz nga pushimet. Mrapç. O sh..... ah, të të <'kripheme> me si ka njohet A u knosh, a u njohet Vajzdoni të nashkruani, farimdini që për nashkruani 0, 6, 8, 9, 10, 10, 10, 2, 2, 2 Cila është ajo republik që do të akurionit ju Me që do pëthënë Shtetë e sovrane, shtetë e këshu po bënë Dhe po ndërtojnë Bënë i dhe ju një shtetë tuaj, ose një republikë tuajnë <conferlarirmem> E, ar gjutë shumë pëshinë mërorëma Shtetë i thotë i rritë Bektashi do të ketë si gj Ose lam. Doën momente ja himni. Ja sot du bëj audi të pyetjes. Po më thuaj. Ëh. Çfarë kuaj ka qenë kur e ke bër këtë performancë? Para para Lindis Krishti. Para ardhjes së ditit. Opër para ardhjes së ditit. Epoka para. E tani kushtet? Çvishu. Ëh, Adi ka pasdërmit me event planet me Ahmed Iran. Bravo qoftë. Po. Po. Nuk e di. Ëh, të shalvarët. Jo, jo, mësinë shur. Mësinë shur. Ai më ka gjetur aty këtu ja prisoj. Si është jeta, ëh? Dikur tallte Kazanit? Kazanit, gjithë Tirana me Edin, sot është Edin që tall Kazanit. Vetëm se që spija kupo i referohet Adi ka qenë Unaza me dy kalime lede. Po Lale. Mm. Ashtu ka pasu gjera lule gjera. Tanë ka akoma si më shumë. Jo jo, buret çel nga krau lanas. Mos po, ka mysymshir. Mi... Ja ku kemi mysymshir. A është bos super Lale me led, me pllaka, me pllaka, me burra, me, me gramë të gjitha. Po, para dy muajësh që na gru rruga e re. Ja, ja pra i ruka, më plaka në rrugën. Shumë mënë këtyre roqet ato pllaka që bonin në. I katën rrugë kti pranë. Po, tonë zon nuk ka kuptim mysymshiri pa pllaka me ujë. Po, egi punon kë u sjellti Lale. Ne roqas pa skuajmë. Po, specialist uji. Duhet t'i themi të gjitha, ç'në ai dreitor dretoria aty bravo shpun kamun me ta po iko fizimi shik profesionisti patjetër patjetër galdiam do më then me ça po merresh a planesh ke ça do bësh kur të ritesh ashtu të pitzi di pa qartuash çfarë do të zëvro aty diën si shmi bater Pas uh, e mi glimit Pas <laughs> e mi glimit të brëndshem I ureve ja, të nglota Vrëndë përmejtia da një ndodhëm në tv-shar U sa mirë Ah, në televizion e komtar Adhe për bashkunoj me një, një Vëndfret për bashkët jesht, ja. <laughs> ja nuk jam no, okay. vëndfretit <laughs> Ëh me nikun tot përpara ju quhet Arditi Roshi, i cili bën një program. Po, përshëndesim. Roshi's function. Ka një program një program që quhet kur jlohet një film, po, që që unë jam bashkëpunëtor me Arditin në këtë emision. Shumë shumë mirë. Sepse është ka filluar të thani gjerimet për sezonin tjetër? Është edhe një emision shumë i vyer sepse është për të edukuar brezave të rinë me punën që kanë bërë brezave të mparshëm. Po, është vërtet. Shtonë dhe dielën besni që ke pushim. Po, rruga del në kohë. Del në kohë. Okej si Bob Lale. Po, bavarsina aty. Është rrogë mirë te makina këta letrën të veshë që mosale policia. Ja e kam e kam. Maish ka me plakë që do mos? Re, edhe rezident. Po ç'bocim super, ha, edhe? <laughs> edhe kaq për momentin, tani jam i lumtur që kam. Është punë shtelle, ne jemi duke bave, që sigurisht puna e, jo, por problemi është që paktën, ke pasi periudhë reflektimi le të themi. Ja, prit të reflektoj mirë po, patjetër. Mirë. Ëh, nëse do të flasim po, oh, për gjendjen e medias shqiptare, po shumë jo. Ja, ja. Është loading. Është low. Prau, çka ke zëbim. Sepse programet televizive sot sikimet private janë për më tepër rreth klikimeve për të marr pak për të thënë pak degenerim. Është një lloj porn habi moderuar. Porn habi, shumë bukur. Don çertëpunta. Jan mjafto klikosh, klikosh pra, jo një dy tre katër sa ka një numër emisioni i programit? Po, 1 2 3 4 ose 0 0 0 0. Tan i dëgjoj vetëm të njëjtin, vetëm shtypni. Pik mes. A jini mesazh nuk e di nuk e di çamu do oti thot ç'a mund të prisësh për atitë që ka qen komshi me Titxhanin. Po. Ëh, ah! nuk shruam ne një... taksa Baguzi. Po. Është për aftmet. D'accord. Po themi fare, për aftmet. A po Titxhanin? Jo, jo. Okej. Okay. Titxhanin prandaj. Po po po pra me pak fjalë nëpër televizionë, shëtisin me shapka, ëh? Çi me shapka. Jo, ja, me çoroshkasë, kje... ha, di çoroshkasë, ku bëmba. Çoroshkasë. <laughs> audicion, <laughs> audicion. Po <laughs> bëni audicion. Le të the Titin edhe trekëngji Bermudës. Rama un Titi. Fa. Ka qen aty në se. A su ka në pozicion në pallateve. A do të nifet ash personazhi i nifës. Po nifës nga shalli, se ka pasi shall nga nga koka deri te këmbët. Lakët e tij le 50. Le 50. Po jam si gjeth. Et si Bobi lal. Para fabrikat. Me paltien, me paltien. Super flor. Ja delikatatit. Ja dashni këta. Super atizh. A do, ne doroim shumë suksese, të duam fort. Po sot për qellim tash. Ja, e sa për ngjesi. Do ta thoya vetëm, nuk e di, do të do kisha sukses për të qëndruar dhe për të këngëluar për të jetuar deri në orën 3 këtu. Ja, nuk do mendoim. Ua. Nuk as mos e kija tall, mama Munda. M'u falni se nuk isha me kufje. M'u fal. Okej. A dish për udhërimin që të jetë deri në fund më në. Po pse? Po pse ona? Why not? Why not? Ora. Ora. Mos Cakun ky Kallomion me Princin e Libofshës. Ku ti referohet Kallomion? Se të dy sikun janë Mullarian, Puçi. Po ka lajmë se tër bufit. Ka arë mesazh voiva fare. Mosui, mososh a vjen peka. I atimojone. Dile në mahale. Dile. Është atpojana. Emër zotrimë zotëri. Unë reproplikën e Pafëve. Do ndalojë çfarë do lloj besimi dhe do quhem Xhaya Dori. Ja dori. Mirë toposh. Po pse më kujen o Indro, si thumir do ta bëjlla? Po jem në komunizëm. Kam mendim në vetë, kam mendim në vetë. Dakor, dakor. Album me riku denxesh atë. Me sakun. Jo, po pres se un kam informacion që në këtë shtetin e ri që do të formohet, nuk e di pastaj kohosh, por do të ketë një studio televizive brenda. Po sigurisht ti marr e... ditroshin atje, ha. Oh? Emisione mëjtesi. <gjitur> RT, <Roto>, RTB-ja. <roto> Okej. <gjitur> Edhe po hipo, do të kedi një studio për incizim këngësh, kështu që kam rishjuen që do t'i knojm kujt do t'i krem. Zokut i Romas. Zokut, zokut. Nuk e citot. O o ti, ozonia, ozonia. Mama Monda. Po ikmoj se tut do të doj groshë, ik, ik, shi si qesh. Ja ti mësh. Kaçte, gaz pacim nga Hera. Gazh patshim nga hera Ato fuzit personash kjo se na unë qitru në si Ato vëllu U nje u bisha Kaj e se s'ka ndezur detin akoba Popset kesh e vlaj, qa ka mbog? Të ndezës detin Të ndezës detin Të ndezës detin Ure, përse të dy, blonjatët e ndezën, blonjatët e fikilore O dha, qeke pak si cëllu, diliasht, diliasht Gjadu dal, da përër A, brabo, suči. O, eri basta, eri dikto erdi. Naa, sa ta uliant bala, aš dedje? O, për, ja spik 3 ta uliant bala. Bukur! Moreret në Kili, kis herëm nërmesu sta ta uliant bala. Aš tu, o? Kili? Nau, Santiago Akili? Ora sapodora. Familja le më thon drejtën ja jemi me atë sot po gnaqemi. Kemi sot kemi bën një katçe me porta të vogla. Ë di origjina e emrit Kilit të shtet. Od od. Gini vini. Gini vini. Ora. Ora do të zgjeroj normalisht. Tvast? Disa vend lokal. Kë restaurantin në Vlorë. Po i kam raktë nga qafa pra. Jure. Nga raka biçit. Atë rjeti fjalën se ai ka, do të thën ta përmend gjithë jetën. Po si vajtur, u më ndri i me dy druk e mi shku. Ndijem prët apo? A tjetër prët? Hap gjithkusht. Ndijem prët. Hap gjithkusht. Ndijem rëndë mirë, kapesh, prap. Doja? Zemra. Kam kapur një autobus. Stacion autobus. Çfarë thua më? Ju e di vlonjatin thot mesazhi. Nuk e dëgjova, kërkoj shumë diës. Kërkoj diës. Hap një autobus. Ha. Stacion autobus. Ja, majë, kjo është gënjeshtër. Savien? <laughs> Un ja po jo. <laughs> <kasata>? <laughs> ja. se besoi. Ora. Savien? Po mund mut. Ora mo konsum. Po simu ti a oktapoja do buzon pri te. A, ne kto fajde ni po rotheno. A, mi zak. Buj me kasatën? Po jore, jo. Sa ta kasata, jo. 1213 ton oktapo. Pu çak se brunda jo. 300 në autobus. Oho, se më duk për një moment sikur për po përshkruaj këtë piratë të Karajive që dalin ato oktapod do të thonë, tifosin anën brenda këto. O sa ato kanë vrarë. Ka mbështytëse në Vlorë E janë qikë më të vegjil A të unis nga i qik kilo, fëndojnë ju jo, o, bëja, A e diti për shumën një kurisitet Më se i vërtet vërte Që njëri nga tentakullat Ejo, këta podit është organit i gjelital Okej, okay, jepja indrit Aja, unaj 10 këta pod të kimi 10 këta pod Kamë nga ata me dhe toar Kamë nga barona Ma nida një podalive dhe 3 <podle> këta <laughs> <porata. laughs> Stop, tërmet Është tërmeti thotë matet me Tauland Ball apo me Sokol Ball, pyet e pak vlonjatin. O oh. <coughs> atë e magnituda e vogël matet me Sokol Ball. Okej. Okay. Magnituda e madhe me Tauland Ball. <coughs> ja, morë përgjigjen. Ja sa të mirë jemi, mi koralet, a di re. Kam përshtype se fort tornados më sokolpa. Ka përshtype. Po, me sokol pa madh këto vibrime të vogla. Këto kësho i kullajsë. Nuk e çulët llylit. Bravo. Dëgo tema për sot. Shasi për sovranitetin, për shtetin, për dashitetin. Çfarë do bësh një gjë të bukur ti. Valla, unë do shpano ishte Flor Stamilit. Oli, oli bylla, ngallulli çullës. Tornados, tornados formulare. Falpo, nga Vlora po shkoar deri në Samili do 2 orë sa valla. Po, po më në, themi ke zona këtu apo. Ja po shitu, ja <tus> <-në t> <tus> po shitu makina. Alo, alo. Po s'nik Samili që toka ti që të bësh shtetin. Po tani jemi uh -huh. po, në një dherë. Ëhë. E, i shu të shortë të Samili to bëjë ro takë. Kanonon nuk duhet, kanonon nga samili. Ëh. Dhe soj hyrja vetëm nga deti, ëh, nga kurfuzi. Jo nga deti valla. E sa për thoma ka xhelqinim. Atere, vajtë një lojtë Atatë në 26 janë 100 plus Vajtë nga kurizi Atatë në 26 janë 100 plus Oh, 100 plus Vibja ka 18 plus Dërta dukë në sipë Ha, e s'ka gjëzë Mirë, së prapë, së shkejë E rësishmë është gjëzë shalë qi Po, po Ok, në regu, jam t'akor Po, ta nga tëshë Së të nga tëshë Së të nga tëshë Si të nga tëshë Sardombul Sardombul Esomi <laughs> Sardom <-bul -s>. Logan <laughs> <laughs> po Fazani ku Fazani Sazani sa Ai ishte i pa marr Fazani Da do t'rregulloj do t'rregulloj ajani Sardombul do, do. li Fares <laughs> Në 10:00 të datës, afromi do të faren më. Po asu, po ratuar betonierat. Kan vënë këtu, do të e kanë rregull, e kanë rëzuar me la marina. Vetëm se viu futet. Ëmir dakon, po mira ti takon. Ërë gjithmonë nga ndrapa. Ati takon. Ërë gjithmonë, po kush i shikonin ndrapa më në të datën. E vërtetë, është po ditë duket kanë vënë la marina që vën, vën, kanë bëluar. Kanë la marina lla. Dorë ah. ta dheti morë viçitën dhe, për shkrap, kanë vënë pra tjera. Po as po masat nitratin në për perime aj për fruta. Po te vjetjas e kam atë ndaj. E ngul, <laughs> e ngul. <gole, gole>, <laughs> e ngul e kam lënë vës në vës tani. Sa i dheni tratë ti thonë? Ola un di norm. Do të bëj norm. E po ihiqet ca pesticid, o nitrat. Stabilizohet. Në mbajmë në të i vohëllë, kur i noja usë, mbindë dhe mazje Po, po, që do edhe kjo është tes shumë i mirë Nuk e tipse mu kujtua për sa zanin, ka mështë në të bëqë Principata Mosani Ja, shive, prap, pytje për ty Kështë shumë pytje me, me vënd Atë ka i tërvestuar njërë, fevziu i gjatë kësaj vëre Mërë, rësh, udro, ka lekë do njërë është ta Mërë e ke burë Goditje kësuk jo Shumë mërë e ke bur fonduar në bankën e, që është offshore në ishujt e familit. Oh. Baba, zero taksa. Ça thuam? Vetëm kriptomonedha. Ti çfarë funksioni ke aty? Un jam si tip kemi përgjegjës arsysh... CEO, menaxher, Kar kardinal dërr. Po, do na dërgoj pak kartën e bankomatëve. Po, ku janë? Regjistulli i një, në mes të fillimit në fund. Regjistulli i dy. Ja, regjistulli i tre në mes të fillimit në fund. Në rregull. Atë. Digjon? Pasporti është po ai, ha. 1 2 3 4. O, do me lekë, sigurisht do të serioj. Ja, bom bom bom. Isha shumë i saktë, edhe një pyetje të fundit. Po, e vërar. Si është raporti e divorcave në fshatin tuaj? Në në, është ofshar në familjen, nuk kemi divorte. Nuk jet martesa, nuk dënohet tradhtia. Okej. Me stilë motor magjiko pura, pak ka shumanarki. Kuaj ne tuam për të mënuar. Okë, porta, porta, porta. Ai shogujim Dardimin, e shmotim. Bën falë. Na knajçe, ju shumë i mirë, ti urojm gjithë mirat. O simboli. Me një kohë Dardhimun. Dardimin me Dardihumin. Nga bordën e kënd, Dardihun. Dhe ka, do kan bër një ftim me emrin dorë tiskerti. Hajde. Ka një vibe. Jezu, është tak një laptopi. Dorë Diana, mirupafshim. Hajde të fikën në live. Ishtë në formë, duket mërën i duke para Ka mërën i parten Pashtë do të nëshkruani, mos arroni të nëshkruani Se po bëjt i bëse shumë interesantë Sot jemi 4, 069 27 10 222 22. Ka ashtë e vërë të tu me me vull <laughs> <laughs> <laughs> po i... lig... Do me dhe po i referojmë <laughs> në ligjera të drejt <laughs> <laughs> E pyëtën zëdhën si në Republikës Bektashimve Êshtë konform zdo ligjik e gjë po. Ka ashtë e vërë të tu me me vull He he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he Roger Dhec Po më falj, ju a njëni nga shtetet të tjera? Ka ashtë e bëtë të tume me vuj Sot. Këdera ku, ke pragu Këtë e nga me du pas pakë për orën e tretë zjarin Uuu oh. بابا to tonight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 dhe gjues të klab e fem për shëndetje e Unjohi me lajmet e orës 14. Kretare e kuvendit i Lisa Spiro Palli për të sot në kresin e kuvendit ambasadorin e mbritërishë bashkuar Nikolasa Bot me rastin e filimi të misionit të ti në Shqipëri. Spiro Palli falenderuje ambasadorin për mbështetin e mbritërishë bashkuar për Kosovën dhe vuri në duke e kontributin e vlerësuar të Shqipëris për bashkëpunimin, sigurin dhe paqe në rajon. Sodapozi dashë zhvilloi protestën e rradës përpara bashkisë së Tiranës, koordinatori i PD-s për krye qytetin Klevis Balliu mbajti një fjalim ku hodhi akuza për ministren e Infrastrukturës Belinda Balluku. Balliu tha se spak nuk po heton Ballukun edhe pse ajo menaxhon 75% të buxhetit të shtetit. Avokatët e të pandeorve për dosjen partizani me styre se Liberisha dhe dëndritia marë bër Maltezi kanë firmosur për fundimin hetimeve nga prokurërie posaqme dhe kanë marë në dërzim aktet hetimore, nërkot të pandeorit kanë 10 dit koa fatë për të bërë pretendimet në lidhje me aktet e dosjes hetimore. Pas këtij vendimi Sali Berisha zhvilloi një konferencë për shtyp me gazetarët ku hodi poshtë akuzat e spaku ndaj tij, duke i cilsuar si një piramidë mashtrimi. Ai u shpres se hetimi ndaj tij ka nisur pas një denoncimi, të cilin e konsideron mashtrues nga socialisti Taulant Balla. Un jam Sasha Kandreka dhe ju ishit me lajmet në Radio Kombëtare Club FM. The next news break in 60 minutes on Club FM. Lajmet e tjera shkur, pas 60 minutash.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 Transmetim të drejt përse drejti në Radio në Klab FM Jemi në Rikoshet për ditën e sotme Jemi në 117 në Prishtin Dhe në retransmetimin e së djeles live Masorës 22 të shdarkas Ka ashtë më të rëtu me me vun Gjakela <laughs> <laughs> Manela shto palardoj katori Gjakela Manela top tiraq i palënza Gu gu gu gu guftua As më pyhet njërë mua Farinderit Vlora Marina Farinderit Vlora Marina fare ndërit të mikut special son që është shqurcën. Ju keni informacion nëse duhet ta ndajë edhe me adresën. Okej, është problem. Jo, po flasim për shtetin e ri. Po, po, po, po. Në Bern, në Bern, Zvicërës. Zvicërës po. Është hedhur shorti kampionati botëror të artësh. Oh, hë, më ke imin. Komtares së Bektaşive. Bravo për të. Pasqeran me Francën? Ah, me dioqezën e Dioceza dhe me Arçipeshkvinë Permetit. Ose... Unë do prenotoj 2 net kohë javën e ardhshme në Sarandë. Ja se ose, no, ja se delati nga emisioni të djesh mbi landi pasaj. O hadi mund të themi për shkakun që ti e kërktë beni ditën e sotme. Në... Yes of course. Okej, okay, bravo. Do <laughs> <laughs> para para vdekjes. Ja, dakor. Ka si si ikon qjo tani. Ka një histori po, po. të bukur hadi po ta them pastaj. Ka një mesazh për ty. Hadi. Do shpallmë mbretërinë shqyrt të Tatianës me obortarë ikin. <laughs> oh. Zod, jo, Merkja, di, sot, inshallah, s'ta merr kjo sot. Ati nuk i di nëse di Tatjana. Tatjana Simollari Dër... është nga Virqesa <laughs> e Simollarëve. Është nga Choroboda dhe është një grua, një zonjë, eh? e cila e ka dashur, ja ka shprehur dashurinë e Igjit për vite me radhë, derisa Igji pranoi. Kaluan një periudhë bashkëjetese, po tre. Trafoi pasaj me dy, <laughs> trafoi me dy. E trafoi pasaj me një biznesmen grek, pasaj me një tjetër, me një tjetër, kështu dhe janë në një moment vështirë emocional, domethënë. Tati, tat basi si ka dor këtu ja? jo? Jo, jo, as në Amerikë. Të... Tat basi si. <laughs> <laughs> Mi tat, lë, ju faleminderit vëllai. Respekt, respekt, alles gut. <laughs> Jam shumë kurioz të dëgjoj zërin e tatit se asnjëherë s'e kam djuar vetëm çeshte po sufiz. <laughs> wow, i pamosibël. <ne? laughs> <laughs> Kish ana lutut në një xhep për të bler një Boston. Por dalon një tjetër dhe i thot atij katonarit të shkret. Sa është kilogla... <clears throat> kilogrami shalqirit? ëvë ja a kash sa bukurë të kjo po shegët e ta ofla jeta po neshë bukurë se ka të papritura ka dhe xhepa që ti mund të hapësh kraunë po ti ke ne spi vesti lësh çjimin është e lumtë rivë nëse e shoh para të komunikatuar me të është ja cima 0730303030 Vai- mi në boni liste txemi Vai- mi në boni liste txemi ained jernit jern bad�� nāži O 0's i mojbira O 0's i mojtu put itu? O 0's i mojta O 0's i mojtu u mə V-na djernit jernit jernat bantyr ki salaries Aала za maskcem ilifar Një parës O zero se oh oh oh no të O zero se no të O zero se bro të O zero se no të O zero se no të O zero se bro të O zero se no të O zero se no të Shri, është un zero ujne tromë do se Zero ujne Sekretarëme, këmë e të a shkërë e një finil? Po, zonë kimon Apo se të shponë <laughs> banki Mun Banki Mun Guterres A e Banki Mun Në brek A e Banki Mun <laughs> Ka është e për të tuk Me vun. <laughs> <laughs> <O adi thot. laughs> o o me vun O a di thot O a di o mjësëm shyrs Në ka marrë malimet Në gjurri go shet Sa për te më thot e, Unë të thëmë dhe që të bëjmë shtetin Qunat po, quna no e kemi quna nonës E kemi qunat e nonës E kemi qunat e nonës E kemi të piegur <laughs> E kemi të piegur Nja tita ju Republikën e Zocke Sëzez Sikur nukë të gjofa Ju pë Shpalët Republika e 2, Ulberit Po oh, qëndronë Rëndodhja mbrata Palatit Kulturn Janë me karta identiketikë të jo, me pasaporta oh, Një miku jonë këshë nëzini status <laughs> Rudi e re barra, <laughs> i oh, kështë dhonë Këta bektashinda po t'i kërvishë shpaki del kanela <laughs> <laughs> Se me bughe <laughs> Osë <Oste> të grunis Se <laughs> so me bughe Bravo, bravo, <laughs> Rudo Bektashinda falim, yeah. bektashinda s'kam gurm veshka Ka në grurëvesh <laughs> <laughs> <laughs> ka Shumë e buër, rut trombonisti Ka që mërë trombonë, rudi po, E dhe piktor Absolutisht i po, vendosë edhe njërë të këngë Në thotë sa të arim së tarant Nga <laughs> u trash kompjutri oh Po, po këna qem, avla uh, Jo, i i dagar, thot, një mesaj të i të gardë Thotë përnë me një mjë guzhim Për edhe në dëndën, bim shtet Po, pa të të Absolutisht i po oh. si Lom, lom, para <laughs> lom, <të njene, laughs> lom Lom qeni, <të> <laughs> lom, njene, lom Zemra ti vazhdo në të <laughs> le A <laughs> B <laughs> <laughs> Osmo Çetrou a a ad, di Iran vëmë të reja. Adi, adi flen për a a di Flendar që me ritransmetimin e Bashkim Hoxhës. Sa po na ja. po jam, uni jam a leta Poyani. Po a leta Poyani. Fosh, fosh, leta fosh. Ky është fokus nga Robert Papa. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Iziuç bëra ikodeti kur go era. Mesazh dot. Përshëndetje çuna, duke qenë Republikën e Lëpirës, si objekt jo kuyti do ishte jua. Po, një flamur me llap, për shemb. Oke, të drejtë. Romixson, absolutisht i pason. Sop 200 legë në lëpirse. Po, po. Më ke djollë gjë gjë gjë. Eklem. O vlla, mund ta përshëndesish tashi, meqë është rradha jote? Për të gjithë artdashrit, meqë është dhjetor festi që ka filluar. Plaçi për mua. Oke, të bën zëmbra ty, desha të përshëndes gjithë shik parkut që ndodhen me Ramstein Living Amerika. Shuji, e i lutem me këtë muzikë at maksimum gazi minimum, se nuk më e bën gjësi. Ah, Hecni me tabela. Edhe borin minimum, a? Ah, Arshtoj. në trejë L'ostorja në en fin Si mund t'je që është orkestrën i emisioni se s'ka lek Për shëndetje Sa vërte e më thënë të republika që të kryoj Do, do të ishte republika e metashkazit Me kërjetar Egi dhe zëvëndës kërjetar Shogun Erben Me që po flasim të për bektashim Mund të quaj edhe bektashkaz Jeni më të mirët Lek negri Lek negri në, në Amerik po, ne, E përsnesim lekën Lekat, lekat Ka punë e legë ma rështë, kamalë 7-10-2-2, e rëndësishme është që është më në... punë, djali, nuk e... ka rëndësime këtë dëronë E mirë jetë e ka kartë më në edhe Po, po, asho është, se e kam pasur <laughs> në kimin e shkotë bashkë E thashtë në me telefonit, si, të gjoni Se si e kam pasur në latë vusha, liki me lerën, Nga, liri, është, liri me leken A, është të të Ja, gjuhet mirë, 0-6-9-27-2-2-2, oh, oh, oh. me që po flasin për shtetin në sovranë Cili do jetë shtetis e vran që ju do të kryonit Ose një republik që ju do të kryonit Do në erithuash pak informacionin për uh, Vlora Marin Direkt si don, e do në dialekta po Jo, si e gji, si e glen da gnorin Pa tjetër Vlora Marina pozicionuar në zemër të qytetit Vlorës Mbi 800 apartamente premium në pëllëm të dorës mm -hmm. Hotelin e par me pesuje Mariot në bregdetin Shqiptar Marinën e par dhe klasit botëror në vënd me mbi 800 poste Angorimi për jakte dhe mega jakte për të parkuar ose angoruar oh, oh, oh. I vetëmi projekt që ofron apartamente totalisht e mobiluara Shmimet më të mirar me së dhe dhe me finansim pa kolateral Kontaktoni tani në 069 80 14 9 9 9 Ose vizitoni vloramarina.com Vloramarina, kërë relax, mëndësë discovery! Zekë kërë, vlorë kërë. Në treçë rekë... Po, po? Parasta molë, po, pa e mi qikë. Po, së postë. Treçë rekë gledim samon. Njim dje. Jo, osta, imaži... Zyrtari i një kompanie dysheksh sapo u bën nën e fëmisë 13. Oh, oh! alurim, alurime. Bravo. <laughs> Përfiton i kluf uh, kështu jashtëgu. Si Ragondi më ato që të marrin për dyshekët. Hajde dona. Mosë. Jo, ja, u nuk reagoj keq, i them, e di që jam un, shtrim kom. Shtrim kom. kom. Ta vum shtrim kom. Dhe fillon Beautiful. Riçi Beautiful. Riçi Beautiful. Un do krijojë principatën me Bolloçinat e Harremit. Të baba Fdici. Lisabela Gjaxka kumbaresha Manastirlesha Miravlor. Ah, harrem, harrem, harrem. Jasit Turqinia. Po shume do krye vilajeti i Gjenës. Fute! Kar i mesazh nga Trump. Aha, është umra mukë. Git me honor an infidels. Donald Trump abortion for the best station of the nation, Republika Aan. Meloni Land me në krye Egysin. Egysin. Ka me nom takë, ka me. <laughs> Na happy coughing fires in Budlet Groja është zënë të këmulliri babamondit Ja se iku dhe njërë Në lëtë pa gjumë, o të vërërë Hajde me këtë bërë në grejtë gjerë Je, para e para punës kota koharis jersa, e, e kishe ato që e qurë debatin e tre dhe anulove një Ketë të bëjti, mos më mërë me mu një të nëtar që po? njëmer, <laughs> po? ka njëmër ka nëvojt qëtisi në, në për kjutete në për jakënë, në për dete në për rrë rrë rrë një vallu një derdën dhamët një miku më shkotronën ka sërti një mesajizirë thot edhe dogane murriqani të bëjt qëtet po, po, po, mu murriqani si a e pë Shadi kuq po, Republika e, e Moriqani Do më thënë kur del Qojët Moriqan si zonë Kur hynë qojët Moriqesh? Moriqesh On o, do të prenotoj dynet kundjabën e Arqme në Saran Po, me, po në lëmë okay. jo. Në lëmë jo. <laughs> ja. ja. Një bozilok disa Bozilok kërë Bozilok kërë Ja, bo ribomë Para fabrikatës <laughs> jë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Po këto ti bën çha O zot Ti kanë kthest Alo Alo Mëzo oh ngjëri dikën Ku je dha ku e bash dhe ku je më dame... Ku je më danos Ku je më danos Tirana aty Jam ngon je çet bëjm si So this, një një njëm të fejt me të qaqap, të filloj ftofti qitëm jërgonin Veshëm jërgonin për një vapu për qull qitëm për të qapin E për mirë pune ma aty në shpike, se mos për shko dimar shke ku di gjonë në skraparëp do këthesh Në shpike? A man, man, e, <laughs> i kërrave i qitë ma Iko më rrave, iko më rrave, bo Ka fillu nuk qitë ma A shua? E dhe këtë vit ka rëpurun këne gjithë verë, në? Ja po jo ja ti jom, kuam ne da bëra më navë urdhë nga ministria, duhet më shku, duhet më të duhet më shku ti. A jotso broka ka tani. Amon me dalë robëti, robëti. Is gruz, is gruz. Oto. Jo, jo, jo. Mi e mendane. Jo, buku po vonj. Kemi kopë, ja pa ke qen rrugë ti. Kam qen amon. Rrugë veti, rrugë vati. Te jau takut sot. Baba, bu, këraja 2-3 vinde pa fol pa utakum. Aha. Po me zhbelanado. Gëmë gjitë të vdekë Më ratë të fikët në plashë uh -huh. E në u dojgja <laughs> E <dhe> në u dojgju <shesdoni laughs> përvëllu parën E në më <ma> morë <laughs> mor njitë lëkurën njit që kështë e më rapa më munë para I ratë të fikët <laughs> kështë e zdoni A shum i shumë i ratë djedis të u dojgjnë nga për para gjithi, E qunë këtë djegja Grada 6 e 7 qënë to E këthin më rapë shleli i morë në lëkurën Edhe atët mrapa për, e vun para si Transplant si mrap, Komplet Si mrapë si par që më isoj dhe shi ato <laughs> <laughs> Nuk mjofi Êshtë heqi qik Êshtë heqi qik Boga mraqi qik Po shasë si e si e keti? Droni Ok <laughs> Me desher, si ka qenë me desher? A, lume, kom qenë me i venës kësha qenë njërë O, sezonit e shepo më duket mu Da, shka gjitë monë Ka gjitë monë Unë ashke ato të vejzlit A, ok Aha. Se këmë arro për desh Kom qenë valbonë Oh! Kom hongër i dash valboni se limlari Aaaa, A i du të ke qende i bukur si dash O e kizhe qef me pa mm -hmm. Hypte kërcende në përkurë, zbriste, loste A ta dishti qito hashtikën i <laughs> therë Dash si drenush A i lotrote i shkreti kujtote se të e silë që në tironun Me qa e shë qirove? Një gjëm, mm -hmm. ishe mori shë guim dhe është për shkatar Ishe ka pifok Fok, fok po kak një nga orikumi, nga ravima, që mm -hmm. ku dalin njërë? Edhe morë me pojgjëm fokën që më priturë, më uh karpë, -huh. e ja kutë mërë nga dashi, edhe i pojgjëm bërën. Dashi man. mush! Da, dashi mush me fokën. Dash <laughs> fokën? Fokashe fok Fokdash <laughs> Fokash <laughs> Si, si, si, si, si, si fjalli uj Si fjalli uj Dhe shimush me fok Një përgjish Po dhe shimush, <laughs> shimush me fok Po, <laughs> po kam pështime se i let ka qen I let Moa dhe shimush me fok të... <laughs> Le më zhmësh Le më, më zhmësh <laughs> Zotin mo Se si e në komë tjërë Se si en kom tjër, të rrit nuk e ti të më dhe Eru zotin Te ka bodhe raki guri Raki guri Po si si e në gjerë Bonë, por rakiti i generatorit. Kë pas dera këtij tjetër tim ato koshat e plehrave ai lëngu. Këpësuaj ve, ve goç poshtë kazonave të telave kullojn ato. Qetse pa ti kazonin nuk ka gjë më të mirë për të për të heqë to njollat e banjës. Sa grat nxire? Sa grat. Ajo <laughs> 32. Çeka <laughs> <laughs> si hap sint. Po për fina për finë, si e ziku po finë ujë për rimi Ta shi nga shu një kryzitet, se të a kam parë, jo me lërkë se pardje Prit i fri, prit i fri A shu nga kërë Të kam parë pardje, pëse ke lonë mjekër, fytë për të të të në Smaj men, ku kam lonë prisë si, no. <laughs> Onë me zemë bo, ziku kena, ziku do gjoh me karikus me, karikus cellulari, karikus cigare, karikusi, karikusi, karikusi, karikusi, karikusi, karikusi, karikusi, karikusi, karikusi, karikusi, karikusi, karikusi, kar Prane ish jo, se edhe bëj mua betru konfidenciale dhe të qunesh, prane të kam thonë, qene i gotës në mirë Që gjusë më në këture gjerave, se më basët në di mëndha, jo Jo, më shë një jo mund, gjazhjet bluz Ska në i qo Gjazhjet kë Gjazhjet kë Gjazhjet kë, po ta mam Gjazhjet kë vjo Sa giga ramje ti, sa giga ramje Unë jëmë giga në verë, nuk jëmë giga ram Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Edhe është e vështirë, orë në moshë ndimi, është e vështirë me qëtë pension të dhu Risë të ti që është të vjeqë e punë shtetit dhe Gjusë të gika e dhe ramë Njokë të njonën Njokë të njonën këtë tiri Puno të mi for buke pa. I da jetë e kishe Që ishte këshu hapë se brumir Ja ma aty shqicit e bukës A ah, këshu mirë, pa uh -huh. Edhe kishe i letër të modhe që fu se bukën Hajde fu të mi këtu dhazis në shëftje <laughs> <laughs> E në tregoj që i në trego E më në tregoj që i Edhe ah. koj unë e kapi kjo lojën time pa. Edhe se në shkovanë që të dothë Do pite pite. E dash une selle épices que me ni pite. I des croûtes. Tacos. Bon. Pranoni djona picante mrena pite. Pite pate. Pite me pate. Me pate. Posimite kisa? Ou prenses simitia. Franzou. Ja ja, vajti në zonën e Amerikanëve në fringo. Po, më duket se më kanë thënë një që mës ditëve bën shoqartë marciale. <laughs> po po. I vazdon apo? Po, është po, i kastraptu sëlë si sika edhe i pref. <laughs> <laughs> I pref që plagë e banios. Kjo se bën, <hisa> nuk vazdon me këtë judo, taekwondo çan këto. Po dëgjon ç'ajan ato më bora, më të ispo morin vesh. Në diësot në plazh si luyen me krem valla. Nuk disa, e... Për plasën. Ja, për plasën, e... Êh, është një këshu, komardare modhe, nuk ka lutës mërë, për ka kremë, edhe bëjnë mundja. Po, po! E lyhen atër dhe dalin. Shumë mirë. Sa bukër e bukën a në? Edhe duar nuk i bëjnë pisë, uritra. Kom, ojkim. A dhla. A njëp në një anem, pëtë që të fation plakur, në një nga te pelena, që më ka thone, kanë dashin e mirë Gonadi, po. po, do pysë në përqashtë në fatjonit them. të themë si Po, ku të i të qësh, po, ku të i të qësh Po, ku të i të qësh, të shbët koka se dashë Po, e se të shqipi lëftofetin qikoa dhe e dojë qik dashëj Dhe ishko menja Ka i këtë runim, më viti që i shok Po, u sa keshë, në gushlime Gushlime po, Do të me ongër i dashë dhe Po, le nuk e shport për ty Edhe u mytë Këtë nëllë qëtë Pse në eh. ngë me gjithë lesh Pasë këtë gotit dë të dashni A e që do të gjithë mund dash dësh Po dash dësh A e të skeçaj po të shikë shqo shjeta Qa mozhe kisë të jë ngë me gjithë golf dësh Qa mozhe kisë të jë Qa mozhe kisë të jë Gjëri e bërë nëse të tyra nëse gjasht E mirë pregë E po mirë Vedë moskërë të golfi pesë amos <laughs> Qa do bëshë në gjithë bugur <laughs> <laughs> për <coughs> dreglele Po dijon ti dijon po. Po më të ndjek po. O le të ndejë gatë fun. Po shoh vim. Po po të shoh ri transmetimin në artist jepres 99. O sa burr nuk. I keni në YouTube nukat. Po i keni në YouTube. E mirë do kalosh. Do bësh një do bësh një show retro. Kur të flasim telefonin nuk mjafton menaxherat si i keni ju. Po po po. Good, good, oh, good for the team, the traitor. Here the traitor. Good, good, good. Ika brother. Hadi. My brother. Good. Ora çabed, sure. Çabed. A çakngë vem tani. Çakngë. Oh, problem. Çayite çu, çayite. What a life. Scarlet pressure. What a life. What a What a beautiful, beautiful ride Don't know where I'm in five But I'm young and alive Fuck what they are saying, what a life I am so thrilled right now Cause I'm popping right now Don't wanna worry about a thing Don't wanna worry But it makes me terrified To be on the other side How long before I Got some money, but ain't got no plans Ain't got no plans It's making me paranoid To float like an asteroid How long before I go insane? a life it's okay it's okay we live in we live in this way don't know where on five but i'm done and a life what then you saying what a life ora 14:32 minuta çfarë është vlora marina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 Për më shumë informacion, vizitoni floramarina.com. Rikoshet, Le Club Fem. Au de journée, Rikoshet, në, në Radion Kombëtare, Club Fem. Rikoshet. Mas ginha Erde wo winen galdeme ne bobidumata ya se putevena ngida Love my men my school. Përshëndetje, un jam këtu sot te ansambli fruta peverimeve. Aty prit vlla. Dhe kam zbuluar këtu sot luginën e butalëve. Kam shumë djegës. Ciao Moni. Oh, <laughs> no no. E mono, ju sa mesaje pëjak Shkune Për shëndetje thot Unë jam këtu, e thamë në këtë më falin Djesë, uh -huh. uh, për shëndetje gjatë osha Do kishim nevoj me ndërtu një republik Të opinion, opinionisteve E ti shpaldim non grata uh -huh. Shumë një, shumë një dhe, dhe, -dhe. ishte Republik e re mund të ishte Republika e notarve, me në krye lirë metën E uh -huh. hey, po, hrem, kjo puna analisave Shprap problemu, la, se del me Skype e inë emision Vashdon prapoj A, ala, nga vendi shtetin shtet. O vlla nuk nuk thoshu çuçi kemi se e, e, edhe çohuimitojm çu bëjm çikallat. Edhe çohu. Çohu ne di miq. Kujdesni të gjithë ato kujdes shaka. Kujdesni miq, thotë me të gjithë ato shaka se do ju bashkoj, do ju mallkoj pa pamonda. U, uh. projonet vitje ma ky shtet laik me këtë Ramoviçiçin të shpallim Republikën e Servilizmit dhe të Patronazhistes. Në di pa e kuptuar porian me dim me pse kjo zemër s'po kalon. <laughs> e di nga një ashurë, ti ne ka të bukur vetë, shumë bukur. E kam melodinë e bas. Po ti jini o çuna, o adi, oh. mendoj një rikthim te Rikocheti thot. Sa për temën si thoni për Republika e Klufave Me drejtu e s'kry e klufi Dhe rolin erojeve veneciane të vendosim patronagjistat Ndërsa në zyre në vetme të vullave të selim Aleta Ocean oh. Ju përshëndes Piktori Ljokës Vajtë për kaj e kapë Se nashkoj guja lënkosi, oh, tarave lënk. Vajtë për kaj e kapë Një për jush po? Po? Edhe ju jeni shumë Për e mirë Hypë mrapa Mirë, lozi, mirë Ate Hypë mrapa Edhe bën orët e ljumit të shalës Pretendojnë të apën shtetë Po, po E do pashojnë gjithë për rejnë Dhe qëtë ljumit kopshës Ose Republika Shalve Po Republika Kopshëve Shaljati A në pësëndetje A mosraf shëngojën të uj Ala O kush mga arme Kush mga arme Kush mga arme Kush mga arme Buse, buse, buse, hadi buse. Shagush. Ej. <coughs> Hamëzimra. Ja, ja, por ri pak në qetësi se çfarë skam dëgjuar për ty. Sa të dëgjuar më? Pasti do të më thuash ti po ta themun. What the fuck, ti si po ulon që spaq. Ato parti, parti të festat me me pa vdetin. H. Hm, Tkadol, shtyra. Sme si? me dub dub remix. Po ç't keq e ka. E kush kem dhe? Nuk e di unashë. Po shumë ç't keq që ka tipe person publike. Jo më fal, unë isha kontraktuar. Nga kush? Po si nuk ka rëziste kush? Po. Në rroshkase që des, aman. Aha, po po, vazhdon. Më i ndalo, pak ndalo, ndalo. Jo që specifikalim i workshop. Do ka vështirë nga që umërzit ato pojesën tash e sku i irritume. Sa, po. Po. Nga po na telefonon. Unë jam në Tennessee. The Tennessee, the Tobacco of oh, the discourse gjenë kë ndorë amerikan. Ndëtorë shqiptar që është tash. Po promovoj linjën, linjën time të trajtimit të trupit të. Oh, bravo në Sh, në Tennessee. Ju e dini më hating këtu. It's smooth. As a La, Tennessee whiskey. Po ju puteqandom drejt për drejt. A spirit. Kjo BBV-ja. Po. Nga kujt do dretohet? Um... Vë nuk e di Vë nuk e di Sa është ora të animo medalisht të këty? Më të e <laughs> nësi është di kukë nëte gjysë soviet mm. po, po klima, si është ati? Uh, të vëllak shtire madhe Ashtu, shtire. a? Ua, më në qitë vetja me vetën po Në më gjësë bëne qikë vrapa për jo? Ja, ja, më gjësë një gargarë dhe filon tita mbarë Në <laughs> shumë njën Wadi Lë lëkeja Lë lëkej <laughs> Unë kam nisë një linjë të re për tretimin e trupit butan për shembull për katërën ku shkon në banjë më zbastchim. Mhm, mm mhm, mm po. Për sapuna kam soap chim. Butan. Po. <coughs> ja produktet e tjera që kam, mundi kam dorë me indrin. Kam më këtu labelo për buzët. Po. Lip chim. Lip chim. Po. Lip chim. Lin chim. Uh, po, kam shape qim shape qim. shave chim. Shave chim. Për shkumrëje? Për për të rruajtur. Po shave after shave. Po. Ja linjë komplet. Po linjë komplet goblet bechim. Lin chim. Popo aha Dulchim íntimo especial íntima the Dulchim body ah sure Pop stage dim Edhe i ke bërja shë zakonisht miqit i ke vënd... e e e e e e e e e e e mërn një tatë Nepe i përmëra baj këtu në tenet Edhe nuk e ngatëroj shfare me i potek gjitha i ke bësaj Pa pa pa është turk Një, <tus> një pakot të plot pa, i... pa? pa. si, të të jadhuraj maudit Pa të jadhuraj Si e e e e rrush po Si i përdoj kësum këto aromat e mira Pati më të bërë një postim të instarri Shë wow mora të batë qimt a gym, një <tus> <tus> <tus> Po, po mund të bëj atë të pra Adi <tus> E, është original, jëj? është original. E, e para është falës e burë. Se bëndi qikë reklame, është për në danë dhe. Po, po, i shakami për a garkar ma, dhe adi, adi. Po, i me, posim të abujem, po, dani për një linjë, ka ishtë madhe të produktet dhe për se më si marë. Pa, ka pas, njënë. e, ka korë shumë sukcesë? Pa, pa është buxh firmë ndërkombëtare turqi uh, për të qenë më kurioz mund të bëj një dy tre pyetje rreth këtyre produkteve ja, me çfarë baze janë pra me ditë shu si ja sa i kanë pyetur më fal se ta bëj që ta jap loj thotë këto produkte të çimkës mos janë gjë me acid chimik <laughs> ja ja ja ja kanë gjëndrë gjenden djita me produkte nga pështyma e kermilit o oh, kermili si pas ose ushiyet me vezë po mjaft flutre Ja flutre. Po, shumës bletë. Mm -hmm. Shumës bletë. Ja golibri, shumë mirë. Po. <laughs> e ekstrakt në rondë. Ekstrakt çuar? Në rondë. Kërpiu komplet, çuçi duhet. Është shumë një gërmajster komplet nga gjithë llojet e bimëve. Është <laughs> nuk di, domethënë, ti, ti lyesh një herë mm -hmm. me shave chim. Po. Edhe et nuk e bër oa darka enigma sadness të ndërgjinit produkt nga këto ti ba? me do të thënë me chimë ti ti ja vendos vetë si atë emrin e parë e ke përsëri si janë këto ice-t në Amerikë që është lloj promade që në momentin që ti e lyp ose të bën shumë të ftohtë trupin ose të nxef shumë ç'i se bën me këto ambassadë do ndihmon ë si ide nuk ta thua gricim Po, Ngritë qim, mund tjetë. Ngritë qim, mund tjetë. Po, produkte të linjës tuaj për në plajsh përgjënë samë qim. Po, po, kemi samë qim. Samë qim, po. Këmi samë qim, po. Kemi në bashkëmunim a të i shkretarën e... Që shkretë uh, sun, më? Sunë qim, po, sunë qim. Sunë qim, sunë qim. Sunë qim, sunë qim. Samë qim. Sunë qim. Sunë qim. Kemi sunë qim me faktor 30. Asa e mi, atë e përdojnë për Edhe sumë qime faktor për një kinch më fanë Shumë mirë, mirë Zemra, ti do më dhëni bërë një super super menagjere A di, di, ma ti e folem bërëm edhe të banki mund bërëm një sumë qime mund Banki Kujdes e ti e rëjqë u ditë që më ti ku s'futesh, kujdes E këta kuni rëthit drejtëm Pa, pa Kërën ministri Gjada është dorë, ma shkundi Ja, Ashtu, me Madre, ba, dhucimun, e, a, shtu, ha? Më është i fëqisha me 2 metra Filial banki mun Më basë të nësisë Drejtë kujtë vëndi të flytëroni? <coughs> Katar Në ka qenë Katar, në ka marrë bilis Nga doa nga Katari në ka marrë Nga doa nga Katari me ja, në ka marrë Ja, me shpirtë, ja Katari, thua në ryshe qëtër Qëtër, <coughs> po, qëtër Ku me ndoni, përshemot, la, po Po, i lëham të një latë Ha, ha, ha <laughs> Oke, okay, a shë thua të faktë. Llam, dhli, lal, lal. Ali, dhë fith. Pa në derit. Ate përqa këton të tomullit? Bojemi shumër e... Si qëtër... <përshakton> <laughs> ha, si bojemi? Letë po më vinda... Letë e ndumë. A, po, ti e di që unë interesojmë gjimon dhe përretin familjer. Nëna si është. Nëna në në mirë... mirë mm -hmm. Kaloj një shumë. Uh, uh, një hobbit të left... <laughs> Bro... Uh, <laughs> Shëndetës dëmë, shëndetë keshë uh, I ka marrë veshë që në Covid-i oh. A shua? Dhe gjonë më, po, po uh -huh. O doktor i ta të pak të ta Banjë shko vetë, po i uh -huh. ta shunë Ma jepë mu dhe a qënë <laughs> Ja, me qitë lindi, me si meresh me kosmetikë Pse s'fut një i prodhim nga këto të rejët, veshë qimë? Uh, që tjetë apo oh, s'ta fatë për këtë? Pelën qimë Që tjetë një le pomade, veshë qimë, aty dhe trak, hop Bo, e veš në rrështim Fu te! E një stë eka zëndes Në putë në tregë Në se dojtërituajme poblit për referendum E shumë më retspon Do në referendum? Dum, dum të thë nëtë Po, ne e shi të amë i referendum zëm Zëm, po, referendum zëm Këtë shë më së țarë publikë të ndë në bëjën ah, ah, ah, A, a, a A, a A, a Të apushime verore A, a A, a A, a A, a A, a A, a A, a Republikën Ljubrifikantit Ljubrifikantit? Ljubrifikantit Po se ljubrifikant të ve Do kjetë, ku që përgjë përgjë përgjë brantë Ljubrifikantit Republic Imaginojë se që parë emri do kishtë e ministri financë Turgus Voli Turgus Voli Në një kamomil mbrëmje me Aleksandr Gjokën, që dojë thoja? Aleksandr Gjokën Në një kamomil mbrëmje me Aleksandr Gjokën, që dojë thoja? Shoyer Basin Na, okay. Le dretoresha taksave, laksativa. Pyet laksativas Marova. Thyet, pyet një taksapagues të specifikisht për ti thot Çimka në tru, në shumës, si quhet? Çaxkaska. Çimker. Çimker. Ja, më e më e përgjigjer Çimkar. Çimka. Ja, ja. Ekspozita fundi që ka par Çimka. Po, pa është një ekspozit Shë prija sot Po, që mbëm i lokal Mi që kelleri oui artist kësë <rig> po, E dhe ishte shumë e pukur Shë një artist konceptual Po, dhe sanduicë aty E dhe nuk jështë asë i gjëpër në sanduicë Shka jështë e jashë Oh. Jo. Oh, Forza, c'è paper sheet, è sheet di Giuseppe De Meera. Oh! Hola, camita esta, eh. Eh, <laughs> tu sbagui il mio timit. Bëj shumë falë. Se ka emrin oh, Gonzalo allo allo. <laughs> gonzalo. Te fa la Gonzalo. Bade ah, gjithë oh. mirë dhe suksesë. O, oh, pak aşum jemi drejt fundit. Pak aşum, jo pak aşum, jemi thjesht drejt finishit. Ës kemi akoma minuta kohë. Ti le të dëgjoj. Kur të folur 5 minuta për çdo tin ton? Jo, për të folur më shumë për Gonzalo. Alo, alo. Okej. Okay. Kre ministeri është <laughs> i ati. O, oh, kemi një korespondencë nga Liza. Ha një herë. O, kon aka na bekua disa lagvai. Amë kota aq çqhay ga e goggo, 99, 1000. Jana atafrikanos Liza. Ja do të dëgjoj. Po. Po të dëgjoj. Do të bëgë çave ba. A gjekë yber. A po? A do bëjmë kontinentin Afrikat uin? Muhamet Veliu Lezhë. Hepse i lidh me me Gjadrin? Po po po. Ha në Florin. Ha ta mbushme Afrikan nga Afrika Veriore, Lezhën, nga Afrika Qendrore, nga Afrika Jugore, nga Mir mami, Mir. Semë mos e plot. Ky është administratori i Lezhë African Park. Kal kal kalmit. Ky ministri i Rama reagoi ndaj kritikave të krijimit të një shteti bektashan në Shqipëri, ai theksoi se në reagimin Kërstitë për rolin e Facebook të ashtë jamit, ndërsa zgullojt se ersu e pas i des është ruajtja komuniteti. Umbajt sot përtesa... Qajnë tome, lajmet, qajnë tome? Më... Esh i konë <laughs> që është kejnë <kis> skuptim, gjajjaj! <laughs> Unë jam sa shenjka <laughs> dreka dhe ju pëndishtë i lajmet. Okay. <laughs> me adin, <laughs> adin, me adin, thot dhe ishit 4 fantastikat. E, të atë të! Kujë, adin, kujë! O, quna, se ma kujtoj qimi. Kam pas një shoxje shumë të mirë nga veriu. Dhe një herë, kur po djoja rikoshet, i thashe saj, po djoja rikoshet, tani se ka dalë qimi Ajo makte, qimi? Qa e ka dashur të thonë sa ako ma nuk e ka marrë vesh? Po si edhonë qeqe Po, qeqe Qeqe, qeqe, qeqe, qeqe Ne e mo mirë s'kanin Qeqe të hryt Po nukaz, zem vje keq, nashin Mo vje keq Pa, <gibli> falimderit për gjdo mesaj që nga keni dërguar Me qëta mund kemi dhe maksimum oh, i minut së, Po të do një që unë i të një O, ja oh, oh, oh, oh, oh. <gibli> Apsolutisht jo, unë thesh përra falimderit për ato që nga dërguar mesaj si, Apsolutisht Sikur si, si, vënove për kështë të bërësha A, famirë Më finë gëmë për të sporështë në dronë Misa Së të të gjohemi më banjo Bumir. Kale zët U kapë sistem dojt të shtërao I shimira i po Edhe në koridor, edhe në balkon. balkon Pa të butoh një noise reduction e ke? Jo, kam stress në redaction Ashtu dhe Shëndet Zotë Berisha, është e vërdet që më muri në shpisek në përme vizasin burg, ditë e burgut? Zotëri Eh i murës murës ku hey, demokratët vinë falen si njeruzalës murë i lotë me <laughs> murë i lotë me mërë vjetë muar e shëndrimi ti mërënda mërë të sigur të liju që e vaqë mjetë një mërët mërë të shpallës palati i pavarur demokratë palati i pavarur sëpri <laughs> Ультро зоню. Заворочный районен Боллако. Литноя Португалия. Ищут варои. Эй. Diri, diri, diri, diri, diri, diri. Sri Lanka. <laughs> Sri Langa. Për mendimin tim, për mendimin tim, dil në ditë sa ai shumë sa ai arruan nuk më më një me njerëzit. Edhe për, e mirë, tako, i ke vazhduar noti natën. Jo. Okej. Okay. Tash ka filluar bungee jumping. Oh, bungee jumping. Nga ide. Bukur fare. Mer kafën, uam, më le të jem. Kam pakë kuriozimi, kon e lirë, zoti Verisha si Po në lirë e shtrejnëtoj Po në lirë e shtrejnëtoj Shabri Palatini pavarur demokrat E njef Zona kanë qatëkës Japonia Kulipur Kansalia Kanë lidhje me marveshën e kioto s'kjo? Jo Por Link Ka Link Ta një se po afronë në time O gjakët një amë pastru Palat Jo Vez babatjushin Ora me vërte me që i aty Pse zbënda administratorin Me që i Ush nash një se bërë Zbri të me lekë të pomë Pës të gjirë Hajde zdojnë O të pagur nga shorë E ke shumë gabim Ne ke klabe femi punem Shko mërë ti pagur shme bitcoin nga shorë Eta që mështë të të gjithë Shikoni radhen Dhe njëzve që po aplikojnë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 Tof, set, ta duk, e kuftoj o, Zotë Berisha, e kemi kolajnë nëse futëmi në shtedin të më të përmarë azit politik Aplikimi është të fjesht Azit politik Po, po, din një foto me të gjithë sa dhe të pranoj Po, ado, ke vajtë njërë ke mesha që bërë mazditë e sali Berisha? <gjurisa> ja. Kjerër gjithë sa? Ka me dite. Dite dite dite mesh. dite mesha dhe mazditës Ka mesha dhe mazditës Ka mesha dhe mazditës Ka mesha dhe mazditës Ka mesha dhe mazditës E kanë pasë 6 me 7, a një bëjnë 7 me 8 Shkën po... njëzit Shkën njëzit Shkën jo njëzit Shkën seri nga. Shkashet e drejtë nga televizorin ashtë po e mugellur po, Shkashet e ni dhajn lutjet Urdhro? Shkashet eみdž Begulë qoftë aishë e vjenë Pëllati në ne dëmokrational <todit> vërde recruited Hri dojetoj në jetëm jetëm në vërde Tira ra Hqamol Fajlë prap një pjitë bëry, bëni celebrimet e mesha? Oke, do e... Oke, do e... Oke, do e... Kajkë taj përkëtila... Kajkë të qëtësë të shkjallë të kinesë dhe kulturës... Oke, do e... Qave, dosët me shqyubin dhe, bëni palatë. Po, dhe celebrimet i përmë këtë përë... E mori përgjigjën të taksa përgjusi Farin dhejit që më gjithë bukurove këtë full emisioni Ju lutëm, ju lutëm, ju lutëm Ju lutëm dhe skadër e zëtë 4.000 lek, vaj, u <laughs> njështë, e më <meat> këtë e bërë 7.000 këtë keqen Ajde, <laughs> miru pafshin, miru <laughs> të gjopshin Kërë keme 4.000 lek, një me blajtë është me shumit sot, me shumit, sa jeshtë duke dhe mërë me më ndë Kaj gjetet më bidonin këtë për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për p Në, na çojmë mesazh pastaj. Mirë, ha, ha, faleminderit shumë, Glen. Faleminderit që u njoftëm kaq afër. Ne si ështëimi? Deri ditë kemi qenë larg, por tani me një pllumë afër. Ah, ç'ka ndrymëm dëruat të telefonit, të telefonit, çuqë. Po shkëmbetin dhe ujërat. Po aq aq. Ju faleminderit për të gjithë ata që kanë dërguar mesazhe. Sot ishin të shumë, të shumë, të shumë. Shumë, shumë, shumë, shumë. Besoj se këto ka qen tem që qe ja vledi për të për të trajtuar. Faleminderit për muzikën. Faleminderit ty zemra. Absolutely the best. Faleminderit ty që shkëlqen. Faleminderit. Hajde dui... Shago, trapsha përsipër. Urime, <shy> kurçulla. Miken bëret, mbarku me dor. E eh, ishte dita sot. 12 orë aty duke pritur shkarën, nuk pengjse do të ngjitesh ora. Nuk më qe se atë. Gjithsesi ka dy, nuk ka të qisura bi apo sht. Po sti jetë prêt. Bi apo sht. Zubić, ju jeni këtu për sot. Çifë 1 minutë. Adbojana, Yibrglušen. Baba shuk letra Baba shuk letra <laughs> Kishit me e gushin, fërushin, indrushin, bëjanushin dhe adushin Unë ndagin, mërkurës tjetër të Dhe për ju që stonte, do për i të shuri Bër i të shuri me ka buç Buç, buç Ricochet, un mundësua nga Vlora Marina. Provo Caffè Mio. Dyshiet e kafes së ftohtë, perfekte për verën e nxehtë. Yeah! Merë dhe freskoh vithimin tënd të verës. Bota ime, kafja ime, Caffè Mio. A do të ushish ti? Për pak siguri, më shumë cilësi, dhe garansi, mos pretendo me kuvi, e gjendani, që në buze qeshe. Të gjitha shërbimet dentare 360 gradë në një klinikë të vetme në qendër të Tiranës, nën kujdesin e doktoresh Anisa Kurtit, Gaia Dental Clinic, të përkushtuar ndaj ekselencës. Po ti do mbash të aq ke apo të gjesh një tjetër? Për të dyja zgjidhja është vetëm një, Chelsea. Touch. Kuzina juaj meriton më të mirën dhe me KitchenAid më e mira është më afër se kur. Përfitoni nga oferta jërë zakonshme me tre setet të kombinuara plotstim nga ElectroMagic, se ekse buke, i brik, ekspres kafeje dhe blender. Zid një setin që i përshtatet më mirë stili tuaj të jetesës dhe përfitoni nga qmimet promocionale që nuk mund të rezistoni. Vizitoni dyqanet ElectroMagic ose faqen ton të internetit ElectroMagic.com për të zbuluar sekretet që do da bëjnë kuzhinën tua një vend magjik. ElectroMagic, përjeto eksperiencë. Ora, pësë mbëdhjet e dy minuta. And now, the news on Club FM. Lajme Shkurt, në radion kombëtare Club FM. Dëzhuese Club FM për shëndetje, kësht edicion i kërësori Lajmeve jores pësë mbëdhjet. Kërëministri i Dirama reagojnë dhe kritikave të kryimit dhe një shteti bektashjanë në Shqipri, a i theksoj së në ton nuk flitet për rolin në e fest, nërsa zbuloj së rësye pasidesë shtëruajt e a i komunitetit. Umbajtë sot protesta e radës për pare bashkisët Iranës nga opozita, kritikan da i spak për mosetime në zëvendës krujëministres dhe ministres Belinda Baluku. Ka një sursan sa dëgjimore për një mbëdjet kandidatët për drejtor të përgjithshëm të policis, në esërë provozojt e emrej në krujëministri. Firmoset mbyllje e timeve për ish krujëministrin sa Liberisha për dosjen Partizani të pandeure 10 dita fat për pretendimet mbi aktet e dosjes. Debati në Këshillin Bashkiak të Durrësit, majoranca miraton një sinë për legalizimin, opozita akuzon për ndikim në zgjedhje. Zyrtarë të SBA-s u takuan me gjyqtarë nga gjykata posaçme e shkallës së parë dhe ajo e apelit, shkëmbimi ndesh mbi pavarësinë, integritetin dhe efikasitetin gjyqësor. Nga Asamblea e Përgjithshme e OKB-s, ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme Ilia Hasani, theksoi se institucionet shqiptare kanë adoptuar dhe zbatuar me sukses një model për identifikimin dhe luftimin e ekstremizmit. Java e gjelbër deputetët e mazhorancës në terren për të vizituar zonat elektorale. Kryeministri Edi Rama njoftoi së nxënësit dhe mësuesit në diaspor, do të, të kenë në duar libra xhua shipë dhe kultura shipë në nivel i parë dhe i dytë. Sipas instat në gusht mbi 2.1 milion vizitorë të huaj në Shqipëri, duke shënuar rritje të numrit me 9.1% krahasuar me vitin e kaluar. Në gjukatën thëmelore të Prishtinës në bëhet sot së anësa përgatitore për surmi në Bajnsk dhe 25 personave përfshirën Milare Dojqic. Ambasadori Amerikanë në Prishtinë Gjefri Ovinirë parelemërojë Kosovën dhe Sërbinë se nuk pomarin serjusisht dialogun, të duja pale duhet të zbatojnë të tyrimet e procesit. Kosova zërtarisht njëfton së se Sërbia ka grabitur 3.724 artefakte si pas një raporti të komisionin qëtëtëror që ullumton të trashtëgimin kulturore. Delegacioni i Bashkuar ata dhurojn 1 milion doza te vaksinave mpox per vendet afrikane qe po perballen me nje epidemie te virusit. Zurtaret e inteligjences amerikane njoftuan per kercenime te dyshuara nga Irani per nje atentat ndaj Donald Trump. Pas dy atentateve ndaj ish presidentit Donald Trump, Senati miratoi nje zero i projektligjit per moshun para per sherbimin sekret. Carlo Ancelotti feston deshen e titut 300 ne pankina ne Real Madrid ne sfidën e sotme ndaj Alaves ne ora 21. Është lajmet në radion kombëtare Club FM. Un jam Tanat Ajlani. Ju lëmë makinën me 2 makinë timë. The next news break in 60 minutes on Club FM. Lajmet e tjera shkur, pas 60 minutash. Fole Residence, pjesë e Bolv Group, prezanton The Power Play on Club FM, Albanian National Radio. Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Tom Greenan. Higher. Cleber Sam Power Play. I heard the music through the walls. I felt the bass. Uh, I thought you'd hear it before I even saw your face. Know it. Ain't the bubbles. It's your wave. Sugar. Call it. Triple. Glaze. Down there below, I see half a mile away. Ain't scared of heights, no gravity in. so last week in the district 4 snow blanket sunya got hot so never had it like that so bad no i'll never go back so fast even if i go crash i'm gonna make it last see you later SM Power Game The Power Play on Club FM Albanian National Radio Kjo ishte kenga me transmetuar e, e javës në radion Club FM mundosur nga Foler Residence pjesë e Bolv Group Je student dhe, I studentëve i kanë kushte me standarde për qendrimin e tyre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 Na telefononi në 069 20 86 930 dhe bëhu një piesë e komunitetit tonë. Folle Residence, piesë e Bolf Group. Klab FM kujtonë, kohën ku musika së qidhej. Flashback. Flashback, nga frutët të thata palma. Shpirti, erdhe? Shpirti, <laughs> erdhe?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 Get, on up. get up, get on up. Stay on the scene. Get on up. I like a sex machine. Get on up. Wait a minute. Shake your arm. Then use your palm. Stay on the scene. I like a sex machine. Ja gabt herte Bilen. Shake your bone. Get it together. Right on, right on. Get up. Get on up. Get up. Viva and a cold sweat The way I like it There's the way it is I got money Don't worry about it Get up back get on up Stay on the scene Get on up Like a sex machine Get on up Get up back get on up Get up back get on up Bobby Should I take him to the bridge Machine the way I will like it This the way it is I've got my ticket He got here Stay on the scene I like a love like and machine Stay on the scene I like a love and machine Stay on the scene I want to cut it off one more time now go ahead You want to hear it like it did on the top fella. Cezoin Magion Legitmon So fascinating your seat belts everybody and enjoy the ride on Club FM Albanian National Radio